Goeiemorgen, het is gevoorek om vir oog saam met jou te kan wees. Ek is Ronelle besuit en ek hoop dat het baie goed gaan met jou. Die liedere wat ons vir vandag gekies het, gaan jy achterkom met een baie specifieke thema. Die heel eerste een is lied 167, wat vir ons vertel dat ons een bron het. Ons het een, een lewensaar en daar die lewensaar bestaan met vreugde uit. En wanneer jy vir oogend hierdie muziek hoor, dalk sing jy saam, dan gaan jy sing dat Jesus die bron van al ons vreugde is. een gedeelte uit die Bijbel uit lees nie. Ek wil so dwars door die preek na eklike tekse verweis, maar wat ons wel gaan doen, voordat ons gaan gesels, is om eers saam te bid. Ek nooi jou om nou vir die Heere te vraag, vir ons vir hierdie dag, en ook vir hierdie woord wat ons gaan hoor, helderheid en kracht geef. Heren, ek wil vir u dankie sê dat ons die voorrecht het om by mekaar te kan wees, al is het op hierdie manier. Dankie vir technologie, dankie vir mense wat vaardighede het, wat ons help om hierdie woorde, hierdie boodskappe in mense sy huise te kan bring. Mag elkeen wat hierdie woorde vir ochend hoor, sy leven geseen word, en mag hulle uit die bron van vreugde en vrede verkoek word. Amen. Die heel eerste tekstgedeelte, wat ek saam met jou wil lees, kom vir ochend uit die profeet Nehemia sy boek uit. Hierdie woorde gaan specifiek oor vreugde en blijdskap. Dis Nehemia 12 Ek gaan sylke uittreksels daarvan lees. Met die oog op die inweiding van die muur om Jerusalem, is die leviete ooral in hulle woonplekke opgespoord en na Jerusalem toegebring. Hulle moes die inweiding feestelik vier met lofliedere en die muziek van symbale, harpe en lere. Die sangers is ook by mekaar gebring. Daar is daardie dag baie offers gebring. Die mense was bly, God het hulle groot blydskap gegeen. Ook die vrouwens en die kinders was bly. Jy kon die blydskap van Jerusalem verhoor. Ek kan my nie aan enige vroliker feest dink in die bybel, wat ek ooit al van gelees het net kan jy jou inding hoe die klank moes geklink het, van een stad wie sy vreugde van ver af gehoor kan word. As ek aan die joodse volk denk, dan denk ek aan twee gedagtes. aan die een kant, een murmurerende volk, een volk in ballingskap, een hartseervolk, maar dan is daar die ander kant van die joode, Hulle is bekend vir hulle feeste. Hulle is bekend vir vrolijk wees. Geen feest gaan voorbij, waar mense nie saam lag en saam gesels neem. Kinders speel speeliekies. Maak grapies met mekaar. Want dis wat die mens doen, as jy een feest vier. Die lewe vir die jode is inderdaad aan die een kant een lewe van feestviering. As jy dit nie glo nie, dan kan jy maar net bykie dier die psalms gaan blaai. Die psalms is vol klankke van vreugde. Spreeke ook, luister bykie hierna, spreeke 15 vers 13, Blydskap laat die mens'n gezicht straal, A paar verse verder, by vers 30, Stralende oe bring blydskap, Een goeie tyding vir koke mens, Twee oorstikke verder, Spreek 17 vers 22 Een vrolijke mens is een gezonde mens Een heerslachtige mens raak uitgebid Dis natuurlijk nie net in die oud testament wat die mens daarvan wees nie Kan jy jou die gelijkenis weer indink van Jesus wat vertel Van daar die dag toe die paal sy blijdskap so oorloop Dat hy vir hierdie seen wat teruggekom het Selfs een feest maaltijd voorbereid en dan staan, die, staan daar dat hulle partijkie gauw het, laat ons vrolijk wees, en die pa uitgeroep. Dit moes een jolifikatie gewees het. Ons lees in 1 Petrus 1 ook hierdie mooi woorde van een onuitsprekelijke en heerlijke blijdskap, wat ons sal vervul. Dit het my laat wonder. Hoe kom hoor ons so min preke, oor lach en vrolijk wees, van blijdskap van humor. As ek nou aan myself denk, dertig jaar lang, en weet jy, tot my beleiding moet ek vandag sê, ek het nog nooit een preek gemaakt oor lach en oor humor nie. Ek is verbaas, ek kan dit nie glo nie, want dit is dan so deel van ons lewe, Hoe is dit moendlik? Martin Lieter sal geskok wees. Ek wil hier vir jou een aanhaling lees wat Martin Lieter geskryf het. Ek wil het jou in Duits lees, want in Afrikaans gaan jy dit dadelijk kan vertel. Das Evangelium, die Evangelie, is nicht anders. Die Evangelie is niks anders als lachen zu genießen. Die Evangelie is niks anders as om te lach met die doel om te geniet nie. Die Engels verklaard het, vertaal het net so mooi, the gospel is nothing else than laughter and joy. Het is lach en lach en lach. Het is die evangelie. Het is aan veronderstel om goeie niees te wees. Ons praal ons van die blye boodskap. Die evangelie gaan oorvrolijk wees. Wat het met ons gebeur? Dat ons sylke negatieve en neerslachtigheid om ons het. Doem profete oorraas. Ons is in die laatste dag, sê mense. Het is altyd die negatiefste stories wat jy hoort. Ons beklaai oor alles, daar is uitsigloosheid. Luister net na die nies. Die tyd waarin ons leef, is die ergste nog ooit. Die mense wat leef, is die slegste nog ooit. Da is geen hoop vir mense, da is geen hoop vir wit mense in hierdie land. Da is geen hoop vir ons kinders in hierdie land nie. Toekomst, Wat is die toekomst? Die toekomst lyk donker, onhuils wolke, allemaal praat oor slecht en negatieve dinge. Sit nou nog vir een slag nou op wereldwaai pandemie by. Ons kan nie een slechter tyd beleef as wat ons beleef nie. Ek wil nou met apologie aan Jesaja sê, dit lyk eerder asof die donkerte die licht oorwin het, en nie anders omneem. Dwine Moody, sommige van ons sal weet wie dit is, die vader van die methodiste, Dwine Moody het gesê, en ek wil nou die aanhaling van hom lees, as christene somber is, en neergeworpe voel, en nie vol lof is nie, dan sal die wereld nooit hulle sogenaamde goeie nies aanvaard nie. Hy het geëindig met die Engelse sinneke, en ek hoef jou die Engels lees, om in die woorde so betekenisvol is. A Lord who never gives laughter to his people is not appealing but appalling. Denk jy dat ons spreek 17 vers 22 wat ek net nou gelees het dat ek ander kon vertaal? Ons is toch niewe testament mense. Sal ons kon sê dat een vrolike gelovige een gezonde mens is. Een uitsigloose gelovige bid allemaal uit. Thomas van Aquinas is een teoloog wat in die twaalfde eeuw geleef het. En weet jy, wereldwijd word Thomas van Aquinas beskou as die teoloog van alle teoloog nog ooit. Thomas van Aquinas het hierdie sinnekie gesê, dit is nodig vir die verslapping van die gees dat ons van tyd tot tyd gebruik maak van speelse dade en grapies. Ek dink nie, ek het al ooit een preek gehoor van speelse dade en grapies nie. Ek wil vir jou van nog een teoloog vertel, hierdie keer van een vrou. Sy word in die kerk beskou as een van die eerste teoloog van haar tyd. Toevallig was sy een tydgenoot van Martin Lieter Sy het so tussen die 16e en die 17e eeuw geleef, so'n bieke vroeger eindelik. Sy het op een stadium een gedig geskryf. En ek hoef jou die hele gedig lees. Ek het het so in Afrikaans vertaal, en dit klink min of meer so. Met hierdie twee woorde het hy, dit is nou hy met een hoofletter, Met die twee woorde het hy gespreek en hy het my hele leven veranderd. En die twee woorde was bloot, geniet my. Wat een las het ek gedink, ek moest dra, een kruisbeeld soos hy ook gedoen het. Maar hy, liefde, liefde met een hoofletter, Liefde het een keer vir my gesê, Ek ken een lied. Wil jy dit hoor? En toe kom die lied, Gelag, Kom vanuit elke kraak uit die plafysel, En uit elke opening in die licht. Na een worstel nacht van gebed, Het hy my leven kom verander, En hy twee woorde gesind, geniet my ek wonder of jy al ooit aan God gedink het met twee woorde en dat daar die woorde bloot is geniet my as iemand jou sal vra om te verduidelik wie God vir jou is sal jy bloot daar kom antwoord met twee woorde geniet vir God want dis wie God is Hierdie eindse Teresa van Havilla, sy was bekend as een pleikie. Sy het op een stadium gesê, ach jyre, hierdie priesters van ons is so somber en so stig en so brommerig. Wil hy nie met die gees kom en wil hy nie kom kielie dat hulle toch net vir een slag kan uitbars van die lach nie? Is dit nie dat waar ons geloof veronderstel is om te gaan nie? Wat het ons met ons godsdienst gemaakt, dat het so ernstig en somber geraak het? Ek het nou nou van Maarten Lieter gepraat, maar ek wil vir nog een aanhaling van hom sê, en hierdie keer was dit toen Maarten Lieter ook so pittig was, hy het gesê, Hoekom sing kroeg liekies, lekkerder as kerkmusiek. Ek wil nergens vir ochend dat pijn en leiding ontkijk moet woord neem. Die lewe is vol daarvan. Die lewe is vol zwaar krui en hartseer. Die lewe is vol elende. Skakel maar vandaan die nies aan dan gaan jy meer as genoeg daarvan kry. Natuurlijk is dit waar, die prediker het ook gesê, daar is een tyd om te huil, daar is een tyd om te begrawe, daar is een tyd om hartseer te wees. Maar ons kan nie net vir ons self aan somberheid en donkerte nie, vir al nie in hierdie tyd wat ons nou leef nie. Het is het moendlik dat dit alles wat ons kan raak sien. Het kan toch nie wees nie. Waar is die lachende God? Het jou ooit aan God gedink as een lachende God? Ons is dan beeld van God. Dit beteken dat ons soos God gemaakt is, met daar die eiemskappe en die vrug van die geest van oor vreigdes. Ek het een nieuwe baba hoinkie en ek kan uit my maagheid vir haar lag. Sy het een manier om in ons tuin solke draaie te hardloop. Weet jy dat sy so vinnig hardloop dat die lijfie van haar met die kort binkies so op hoofdpad le, so, so maak sy draaie met die lijfie van haar terwyl sy hardloop. As ek oor dit kan lach, Denk jy dat God oor ons geite kan lach nie? Kan God die lachende God wees? As jy dat denkt, is nie waar nie. Dat jy nog nooit besal om 2 gelees nie. Wat van Jesus? Die laaste tyd van Jesus' lewe, denk ons baie makklik aan uh, somber, a hartseer, Jesus. Maar wat vir die 33 jaar voor het, ons lees van Jesus wat geheil het. Ons lees nergens van Jesus wat gelag het, nie. Maar as Jesus in Johannes 15, sy disciple, sy vriende noem, dan moes hulle moe saam gelag het. Want dis wat vriende doen. Denk jy dat Jesus dalk vir sy vriende die disciples grappe kon vertel? Denk jy dat hulle dalk vir hom grappe kon vertel? Denk jy dat Jesus uit sy maag uit kon lach? Dat sy oog kon traan soos wat hy lag Dat hy dat vir sy disciples gesê nou moet julle stop my maag pyn skoen van die lach? Ons woord op een specifieke manier geconditioneer om oor godsdienst te dink. Godsdienst is vir ons nogal iets ernstig. Geloof is vir ons ernstig. Jesus is vir ons ernstig, die man van smart. Die manier hoe ons die bybel lees, vertel nogal baie hoe min ons die hemel daarin raak lees. Dink jy as Jesus vir die fariseers gesê het, dat het makkeliker is vir kameel om dier die oog van die naal te kom, as wat het vir hulle gaan wees om in die hemel te kom? Dink jy dat die mense in sy tyd alvrom geglimlag het? Dink jy dat hulle dier die hemel so raak sien en bid? Denk jy dalk dat hy so, dat hulle die woorde wat hy in Matthies 23 so raak lees, van rui vir hulle sê, julle is blinde leiders, julle skip die mochie uit julle beker uit, maar julle sluk die kamele in, wat hy eindelijk vrydig sê, sonder so in boeretaal, man julle is stupid, kan julle nou rarig, so onhoesel wees. Dink jy die omstanders in daardie tyd, het nie Jesus sy swart hemor raak gelees in dit nie? Weet jy, 37 keer in die Hebreeuwse woorde, sy teks in die Septuagint, dis die Hebreeuwse, of dis die Bijbel wat in Latijn vertaal is, kom die woordkie, lag voor. In die 1983 vertaling verskyn die woordie lach net 7 keer. Ons vertaal daar die woorde elke keer met blijdskap en met vreugde. Het is recht so, maar eindelijk is dit lach. Jy sal natuurlijk weet dat die 7 keerse lag baie keer met cynisme te maak het. Sarah wat lach. Want sy nie nie. Of die dwaas wat lach, hoor hoe klink dit in prediker 7 vers 6, soos die geknetter van dooring takke, wat brand onder een pot, soos die gelach van die dwaas. Dank u toch, salm 126 vertaal, lach hierdie keer rechtig met lach, Ons het gelag en gesing staan daar. Onder die nazies het hulle gesê, die Heer het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Maar al die ander kere, word die woordie lach, met vreugde en met blijdskap vertaal. Dis hoes Paulus sê, verblij julle in die Heer, verblij julle, wees vrolik. Maar hoe sy ons geleef het, As, ons gesta, as daar dalk gestaan het, jy moet lach. Weet jy, iemand het eenmaal gesê, dat lach die voorsmaak van die hemel vir ons hier op aarde is. Dit beteken, dat ons dalk meer gaan lach in die hemel, as wat ons hier selfs hier op aarde doen. Lach is om sigtbaar gelukkig te wees. Lach is sigbare dankbaarheid. Weet jy dat lach een effect het op een mens, een immune systeem? Ons lees dit, onals ons lees dit in tijdskrifte. Ons weet het om lach, dat het een effect op jou gezondheid het. Jy kan met dat nou nie gloe nie, jy kan het gaan opsoek. Die Noorweegse Universiteit van Wetenskap en Technologie het met navorsing achtergekom dat mense wat nie een goeie sin verhemoor boor het nie. Dat hulle 70% kans het om vroeger te sterf as daar die mense met een goeie sin verhemoor. Je kan 70% as jou kans hoer om langer te leef, as je kan grappies maak, as je kan lach, Lach, wil ek vir jou sê, is Godse voorskrift met die syne vir ons. Hoerspreke 14 vers 13. Een mens kan lach, terwyl het dreur. Die uiteinde van vreugde kan kommer wees. Ons het nie in die hoom wat vir ons sê, dat van lekker lach kom lekker huil. Dit is iets anders as wat hoe ons dit bedoel. Dit beteken eindelijk, van lekker lach, lach jy soe dat jy later huil met trane in jou oor van lekker lag Waarom bring ek hierdie preek volgend vir, vir jou oor lach? Want ons leef in die tyd, waar ons waarschijnlijk nau te min lag Ons leef met maskers om ons gezicht taas in die openbaar kom. Niemand kan ons lach sê nie. Die lach gaan dood in ons binnenkant. Telk is het goed om te onthouw, dat lach inderdaad Godse voorskryf medicijne vir ons is. Dat is het goed om vandag saam met my te onthou, dat dankbaarheid die manier is wat die toekomst vir ons hoopvol maak. Elke dankbaarheids is een vreugde oomlik, elke vreugde oomlik is een lach oomlik, en elke lach oomlik is een Godsoomlik. Amen. Ons gaan verochend ons gebed afsluit met die besalm. Ons gaan besalm 33 sal sal, vers 1 en vers 7. Luister, mooi sluit vers 7 vir ons ons gebed af. In ons vreugde lag ons, op sy goedheid wacht ons, hoopvol in gebed. Mag jy verochend Seen van die Heere in jou leven ervaar. Dit kom van God wat jou liefhet, die lachende God. En Jezus, wat die lachende Godse boorde is, wat ook lach saam met jou, en die gees, wat ook Godse lachende gees is, mag jy een mooie week hee en mag jy baie lach. Amen. Do